Tizedik fejezet, pizárró visszatér. A városban ünnepség ünnepséget követett. A ferulia győzelme tökéletesnek látszott. Rajtam kívül egyetlen spanyol sem menekült meg a vérfürdőből. Csak Clarice közelsége tudta velem az átért izgalmakat elfeledtetni. Nem voltam akaratomnak, ura. Boldog mámorban éltünk, nem törődtünk senkivel és semmivel. De néhány nap múlva elterjedt a hír, hogy pizzárról serege közeledik a város felé. Példátlan izgalom vett az embereken erőt. Fegyveresek járták az utcákat, és reggeltől estig szóltak a kürtök. Vidékről is jöttek férfiak a főváros védelmére. Mánkó kapakot kétszer is láttam. Buzogányos testőrök kísérték mindenhová. Halálos biztonsággal éreztem, hogy a peruiak ellenállása teljesen hiába való, és szerettem volna nekik oda kiáltani, ostobák, meneküljetek! A döntő ütközet a városfalain kívül zajlott le. Egy tikkasztó forró délután ágyudörgést hallottunk nyugati irányból, mintha csak egy dühös oroszlán bömbölt volna a távolban. Este elárasztották a várost a menekülő perui harcosok. Az inkát is ott láttam a menekülők között. Arca véres volt, és egyik karja tehetetlenül lógott le. Azt beszélték, egy ágyú sebesítette meg. Pizzáról hajnalban vonult be a városba. Csontos, sárgaló vonult, teljes harci fegyverzetbe. Kék és piros tollak lobogtak sisakján. Páncélja úgy villogott, mint a legdrágább ezüst. Soha sem láttam milyen férfiasnak és méltóság teljesnek. Mintha csak maga Mars, a harcok győzelmes istene lovagolt volna a sereg előtt. Még a délelőtt folyamán felkerestem a helytartót. Azt mondják őrgyöngött dühében, amikor megtudta, hogy a helyőrséget felkoncolták, de becsületére legyen mondva, mégis kegyesen fogadott. Mindent elmondtam Pizzárónak, de Lariss szerepét igyekeztem kedvező színben feltüntetni, és sikerült is jó indulatát a lány irányában megnyernem. Pizzáró pecsétes men biztosította Lariss életét. A napisten egykori papnője a palotában kapott szállást, és személye éppen olyan sérthetetlen volt, mint bármelyik spanyol hatalmassági. A városra azonban szörnyű napok virradtak. Láttam megkorbácsolt nőket, és mágjára hurcolt férfiakat. Az utcákon garmadával hevertek a megcsonkított tetemek, és némelyik házban olyan erős volt a hullaszak, hogy lehetetlen volt elviselni. A győzők nem ismertek írgalmat. Aragjuk egyformán sújtotta a bűnösöket és az ártatlanokat. A borzalom és rettegés óráiban határoztuk el, hogy örökre elhagyjuk a várost. Láris olyan lelki állapotban volt, hogy a legkomolyabban aggódtam az egészségéért. Eldorádokba akarok menni, hajtogatta minduntalam. Egyedül nem vállalkozhattunk az útra, de legnagyobb csodálkozásom Láris kijelentette, hogy hajlandó nagyobb expedíció megszervezésére. A benszülötteket azonban csak fenyegetéssel lehetett rávenni, hogy segítségünkre legyenek. Így érthető, hogy az előkészületek rengeteg időt vettek igénybe. Hetek, hónapok teltek el, amíg aztán egyszer felviratt az indulás napja. Gonzáló Pizzárró volt a vezérünk, utána Francesco Dorellana következett rangsorban, míg én csak harmadsorban jöhettem számításba, mint vezető ember. Összesen 360-an voltunk, amikor elindultunk. Mindössze 40 lovat sikerült szereznünk, viszont 200 vérebet vittünk magunkkal. Úgy határoztunk, hogy Laris az út nagy részét hordszékben teszi meg. Megemlítettem azonban, hogy a lány időközben elsajátította a lovaglás művészetét is, és olyan biztonsággal ült a nyerekben, mint Dore Lána, vagy akár jó magam. Indulásunk előtt néhány izgalmas napot töltöttünk a városban. Ámákró megérkezett Vítóból, és ismét igényt támasztott a fővárosra. Érveinek azonban kevés hatása volt, mert serege nem a legjobb állapotban érkezett meg a távoli útról. Hamarosan kiderült, hogy a kvítói kaland teljesen eredménytelenül végződött. Heves szócsaták után Pizzáró ismét jobb belátásra bírta régi fegyvertársát, és búcsúsztatásunkra álmágról is megjelent a királyi palota erkélyén. A helytartó adta meg a az indulásra. Az emberkígyó megindult távoli, ismeretlen célja felé.